دران مخترم عربن کو دمولان آل یا کتلیس سیب دار دور ای تفسیر القرآن چی پا مدرسه دار کې کالو خان کی بسان دو دار چین کی شیره دو پتی ایسا تای اشاہ دی سنت کیسر اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان ایس دی من چوک جنگیر ارور صوابی پوپرائیدر انوارشیر توحیدی نمبر زیر او موږ لا اختیار را کول او موږ دلته را رسیدلې یو زه منګه بیان اورم چې اسلامی قانون نه جاری کوي قران سنت په دیمل کې نه ناجوړې بیماران هي عفی قلوبهم مراضن آیاتونو کې د دې کې بيماري دا نه کدا نه تاسو خدای الله په کتاب قانون کې بیا شک کاوي نه د کفر کار کوي او یا دا, دا چې تاسو دا خیال لې ګموږ باندې به با قران سنت او سنت زیاتې وکي نبیع کفر تبوړې دلې دا دې سملې بیان ده ته شوټه واستغونري چې تا وټ واغسته او خلکو ته وای چې اسلام راولو دا بیان به سملې کې پکاري چې دا بیانونه کې نيابال ته پادشي نو خو په عزت کې وای د ټاکونکو په چې یو ګنټه درس ماره پټې د جهاد بیان مې کوله چې پلګ ساعت کې د نړیستان د لمون پټاکول که نه پټاکول او څو پټوي پر ریډیو ته شت علاوه او دا هافز د لندري چې کاندنه ترجمه را بس دا غري از یاد نه زیاد چې ته سوکراژن پنځورو په اله شغه یونا ته وي نه فار اقید د ملک اصلاح او د فوج باغی بانه چې کم نه اصلاح راځي دا په دې طریقې بانه چې اشاعت وله ورته وي نه بیا وته کله دې لکه 7 کې د دی دې امریکا او د برتانیې لښونه لګول <سؤال> د انډیا لا بیا ګوره قران خدا څخه نه دی دا الله کتابه ا اکلی جمعه یو سړی مشر غن تر راغلو ا چې تر دې غاره مو داخلي غاړي درس نه ستو چې درس اوریدنه جو زمنګ استاد محترم فالرا نه هغه ته وې اس سره لږ جنگ ته شټه پي اجه سړی ورته چې سم په جنگ باندې نه وې د بس دا اوسالې تا کړکۍ شجاعت چې کم دی دا د قانون په انسان کراول سیوا د دین اولس بهادرې په انسان کې نشي راوت ضرورتيام مضبوطیا مستحکم کې دل دا صرف او صرف د قانون خصوصیت چې دا د بیان کو نه طبيع غور دا سوي چې بلکل وګې وای تاس الله یو دی فیصله تعالی نقدی بل اولائک بلکدا کس هم ظالمون دی ظالماندی آشه دا قرآن سنت خانون راشین ملک با امن و آمان دی او کچر دان نیین خوده اشتی که امن ناغی خواه دا دا خوی کتام با پروت با غیر دا دین که امن پا ملک راغ روز تا روز با ملک و آخرابی دا رنگی عرصه نه کمدن روانیگ اینما کان قول المؤمنین بیشک داوینا دا مومنانو ازادو کل چراو بلشی الالله کتاب دا الله تا و رسولی او پیغم برداغتا او دا د دا صرف بس غریب لپاره کې خیر ده او امن او امان مالدار ته پکېم ده د دا مالدار د دا دولت او د مال حفاظت په پکی هغه ته پکې عزتی دا جیدات تو پکی دا خزانو تو پکی دا خور تو پکی دا خدای چې قانون نه لکانا دې کې هر چا ل خلق پلي چې کم نه نغي سره بیا او چې کله ملکي اسلامي قانون ناش له احکام بینهم یا فیصل او شی پم دی کی ان یقول ویدی سمینا اور د منگا وا تنا تابعدار به منگا و الائک دا کسان هم المفلون صرف دی کامیابی و من یت الله تابدار چی تابعدار کی د الله او رسول شوک چی تابعدار د الله د قانون او رسول او طریق پیغمبر و یخش الله او یریق د الله نا و یتقي ازان بش کی د الله دنا فرماینه نا فاولائی که پزده قسام فم الفائزون صرف دی کامیاب دی واقسمو باللائی اقسمونو کی پالا جاد ایمان مضبوط قسمون لئن امرتا کچرتا حکم که دیتا لئی اخرجنو خامخادیوزی منافقات قولا پیغمبرہ لا تقسمو قسمونو کوئی اسی پا دروغ قسمونو کوئی قسمونو پریزی طواعتم معروفتن تابداری پا کادا پنیو کارنو کی تابداری پا کادا پنیو کارنو کی تاسو اول تابیدار شئنه بیا قسمونه کوي ان الله بهشکا الله خبير الخبر دار دی به ما پاسباندي ته ملونچ کوي تاسو اول پیغمبرن اتي الله تابیدارو کېده الله او اتي رسوله تابیدارو کې رپی غمبر فانتولوا پسکه چې مخالودي وانما عليه پس بهشکا پیغمبر باندي ما اغز ما داري دا حمل اچ بارشير کې خوده شیر پاغا وال کو په تاسو باې مع غز مدارې دا همملتونم چې کېښېشیره په تاسو باې وای انته توی او کچر تاسو و مال تا بداررو کې پې غمبر تهته دولار بهوموم اومالله رسولې او نشتهې پې غمبر باندېل بلاول مب بګ رسول ښکاره پې و بیان کوې پې غمبر به ول منل انمالل دا خلکو بیا کار دی دارنګې ستا بهیان ګونو تایو ته ټوله یورې هر چاته یو شان بیان شایس مې شهید رحمت الله علیه وی بیان کو څلور گھنٹې بیانیو کو اړیر خلکو چکه تقریریو کو تقریر ختم شو نو دیتې او سړې پمنډا منډرا غوښلې ته بي دی خپو ډېر شایس دې د تاسو کې ویوله خپای و بس کوشش مې کو چې ستاسو بیان لزان ورو رسوم با ډېر ورिष्ट نه مر او ګرمیم دا اخلي رانه بيږي خو بس بیان مې نصیب نو هغه وانه خیازه په توید دا غزه دمیدم ما ګټه شوړ شو چې هغه ته شوړ شي چې کم بیان مخکې حقیقتو له چا ورته یو غوړم مخکې د غنټه مکاو د تری رمضان سړک د تری موکو هغه یې ک غنټه یو د پاره او ک د یو د پاره یو د الله ذات بیان کونو اومه الله د پاره او د یوته میکونو اومه یو الله د پاره دا سوهه الله يستعرر رسول لي مثل رسول لي عمل أدخلوه كار وعد الله الذين وعدك داء الله كسان سرا آمنوا جمع مؤمنان دي منكم بتاسو كي وعمل السالحاتي عملو كنه كو ليا استخلفاً لهم خلفة خلفة كما خلفقان كومب دي فيلر دي پنماكي كما استخلفال الذين من قبلهم لكا سننجي چه خلفقان شوا كسان چه مخير دينو اسلامي حكومة دي دي كي شرائد. موحد بې متبع سنت بې موحد بې متبع سنت بې دیخل کو الله اسلامي کومه ترکومه چا قيده درسته وي چا قيده درسته نه وي اغه الله کومه اسلامي نه ور کوي اعمال ده بدعت وي الله غل اختر نور کوي الله وي ولا يما کنن مضبوط اوهغه ما مازبوط په کومنګ دی دي لاره دینه هم قانون د دي چه غور کلده اللہ را دیر پارا ولی و بدلن نوم او خام خاور بکی با دیتامیم باد دی خوفیم پستیرین امن امن و امن امن براشی امن بور لراشی امن بی سکون بی ارچا تراحت بی از سک بخوش خو خوسب بکی دی یاب و دوننی دی با عبادت که زمان لای شرکو نبی شعا او نب شرکی ما سر سک ما صراعی سوکباش ری کئینا نبی علیہ السلام فرمیلو داس یو زمانہ یو وخت براشی چیز سنعائی یمن نبا دکالو دکزنانا کالی به اچولی اغبا خوشی را روان لی او دلتا بیت اللہ شریفتا با تواب لرازی او پا امن و آمان ماندی و پا امن و آمان مبیازی عدی ابن حاتم رضی اللہ عنو سحابی ری وی حضورو د بان توی قبلېغه ډاککان به کمم د یا ډیر مشهورو بعد ععلاقبان نه ډاکان مشهي د بان توی قبلی ډاکان مشهورو نهبي ل صلاحو السلامته فرمیل دککه ډاکان مفاظت کې داسې به قرآو سنستر صللا راغلی چې دغه دا ډاکان مفاظت کې او په ام امان مې بلوړ شي او د حضرت ې علی رزلاو د وربیا د حضرت علی زاننو زمانوه. یا زنانا د کالو ډک چې کم نه را روان وو او دکع ادی ابن حاتم رزلانو صحابي دی وو دتنه تاسوکو وی د کم جنراله وی سناي یمنوی چتزي وی خانقابه ایت او د کالو ډک و نه په جړه باندې شي وی د نبی له صلوات والسلام په شونګي رښتنه نشو ا د زمانه وا چې هغه زنانه راته د کالو ډک و په امن امان چاورته سوین اسلامی قانون کې اداده امر او امان چې زناناته به څوک لاس نه شي نه به زناناته سو ګوري او چې اسلامی قانون نشته نه ځکه کې موبایل وانه تاسو دغه ځکه پیسې وانه تاسو واکه کې دا چلو شي خو چې دا د پرسو قوانینو او د لا دینی قوانینو اثرات چکم کم نه نغداری او دینی اثرات دغه دینی قوانینو اثرات چې کم نه نغدی چې امن او امان الله وي په چاالله یا بدونونې لاشریکونه بیشيوامن کا فره بعد د ځ لکه او چاچ نه کاروکو په ددینه په لای کاپس دا کسان وملله پاسې قوندي بهنا فرمانې <تصالحان> او چې کله ملکې وغو سب کې بیا واقی ملا ته درس بقیمون <تصالحان> واو دک تاور کې به ځک وا او الله او تابیدارو تابیدارو بکې د پې وا تو یو رسوله تا بدارو کرهپې غمبر لا الله کوم تررحون د دی رپاره چې تاسوبانې را مشي موز به کوی وررکی بزکات تا بداری به کوی د الله لا الله کوم تررحمون مخه تاسوبانې به راه مشي لا تاسباً نهلهځنه ګمان م کوپ کسانو ک فر چکافران دي موجززی نه چېې باجس کې الله لرافل را شله عرض پهماې په ماوا هممن نار او زیردي ور دی وله ب سر مصیر او ډیر نه دوره. یا ایو هلذین امنو اے مومنانو وست دی کې د پردو وختونه کوي کله چې بهر وخت یو بل کړه تللاته نه باج کو نه بداله چې به تنگ ته رالو ځکه دې باج بني ادم سکار نه او جو د ګلغړ ورخلاصي ځای نه هغه تنگ رالن الله پاک دلته کې حکم راولېګو چستاس او قبیدتلو او وخت له کوم نه چاکور ته ونی ای مومنانو لی استاس انکم الازین اجاد دیگوال استاس ناکسان مالکت ایمان چې چی خلاسون استاس ری والازین اکسان لم یبلغ الحلوم <اااا> چنی دیرسید لی بلوغتا من کم پتاسو که سلاس مر دری وقت نا دا پردی ری دری ری پردی وقت نری یو من قبل سلاة الفجر محقید منزود سبانا سبان صباح من نر شوی چاکر زمان اون چه تقام یا صدا غرال بیل خبره. در دیم اه وحین تځاون سیاپکوم اجکه زې جامع خپلې منه زهیرتي په دغه ګرمه کې ګرمه وخت عربو کې ګرمي زیات و لاغي ب अफसर د خلک چويستل کده مون خلکو ما چې ګرمي زیات شي نږ خلک به و باسي دا غس اه سټه خلک سره و باسي یزوکي اه چې نه ځان له سملې نه چې د خلکو و باسا نداء داغه بنه بیا ناغی به ګرم کې جاې اغ وښکلی خلک بهو بااصله. اللی دغه د غرمې آرام ټم کې چاکر ځایمه درم وام بعد د سلاته لشا او پسمانزه د ماسخوط نه ماس ختن مووش بیا چاکره ځم اور غې یا دغه د نو ټیک ده خو اسد لو دا مکوا کووه سلاسو او راتل لکوم دا درې وقتونه د پرد ستاسوې دا درې ټیمونه ستا سره پرد. لعلم علیکم په تاسو والله عللیم او نه پهی بانې جوناڅکونه بعضهننا پس د دی نه تووا پهونه ګځې کې علیکم په تاسو باندې بعضو کوم باید په تااس کېله بعضو په بعضبانندې بعضې په بعض بانې انغا کوور ته یو بلک ځي تا پوس پختتن نه د یو بلکې دذاله کاداررنګې یو بایدین الله او بیې الله لکمل آیاې تاستا دلائل والله حدیق علیم و حکیم او نه حکمت دے اگو رسلاس عورتل لکوم و عورتے ورتوی خذت عورت وای پردا ورتوی عورت و تہ پدی وای چ کله و بنه ادم سره خنه بی بی زنانه روانی اسوک مخله دوس ملگر داش نه دیو شرمی گوند لک ملامت گنتے او غغم یو بلتونو کی اکثر داد و غیرتی بنه ادم کارد اخه به غیرتی غیرت پکې نه یي نه دی بخل خو زميږه رواني اخره هغه سره ګب شپه خبره کسر راشه نه غته لاج دی په خیراله چرته لوي انا تلګوتې کا کنه عام زره زنانه دی خو بده دا ول د کس دا خیال دی دا پکې نه شرم پکې نه هم داوی دا کوي نه الله وې تاسو دا احکام بیانېږي چې تاسو د دینه نصیحت والے والله خدای پاک عليمون پوهه حکيم هاونده حکمت دی و اذا بلغ الاطفال كل چور سی کی ما من کمل علماء و تاسو کی بلوغ تا فل استاد نو اجازه غواړي کما استادن الذين لکسانې چې زیات اوغتا کسانو من قبل هم چې مقلدینه و و او اول وی چې استاد غواړي اند نو اجازه دا چې دا غواونډی ری پردته نې کیږي راځه کوړ تا دا څنګه کنه اجازه بغاړي کس ضرورت راغې سر نه را غره نه اجازه غواړي کهذا لکهداررنې یو ب الله لکوم تااسته ياتې آیات خپل والله غ دی پاک علی من په د حقي هوون د هږمت دیول قودو او هغه بړ ګې ځکه مخکې د پیغلو ښو او مت چې درمیان کمی نه داغې شو د بړی ګان پ چې د پهل لا د جنګ او د متواسط زنانو خبرو شو موږ په کډو یاد نه کړو موږ یې په کډو په ایتي کړو جوړه <تصفح> نه د قران را ذکر کوي ها آ قران هیڅ غیر پرېخ نه هغه غریب بنان په انتظار دي زموږ مبارک بسوي د قران دي کې د بډایګانو ذکر کوي والقواعد او بډایګانه قواعد قاعده نه ستوي کنه نه دام غریب نه ستوي د زین دړه کې پکی بس پد نه ستای ايوب دل اختر کړی ور اجه پاري چرګانه جوړي کڼور څنګه د خلی خوچته دلینه دا وال قواعدو ابډېګانه منن نسائه د بوډا د بوډا څړې د حقکارنور سینو او بعد فقيري منګ پوري یو خاندلو دغه د دقیق دقیق کر بیا دقیق کول کې بیا دای چې واړ په یې رہی بیا غره بوډه ګوره خوري د ګوره وال قواعدو ابډېګانه باج کور کې وای چې هغه عزت په یي اوغي به خیال ساتي وال قواعدو اوغ ننا ست نه ن سا د ځناونه اللهی اغاله یر جوونه چ مید نه کوېنی کاندې کا کولو خللی سالی هن نهاپسنی شی پهې بانې جوناون سګونه ازواانه چې کېزې سییا به هم نه پلوې خپل سیاب جا نه پړ سیاب به نه پړونې خپل یا سا د خپل غیرره متبا ررجاتهن چکاره کوون کې بزینا د خس و خپل خسوو چې کمکاره کوي نه چاته دا به نه و چې راشه د سه پلوونه رااخه باند کوسه کې د کوسی نه ور ته ځ داسې نه زه خیر دی بیا للو پړی چې کم نه نه په سرې او چې لکهبارروځ کوته رودي چکره ته پهس ل ې نهپلوونه بخه مخه چې کم نه رالی لیکلله سااقه تون لااقه تون الله وایي ل واستاافف نه دا چې ځان بچکی خير الله لنا ندا غره د دې لپاره کچر ځان بچکو ندا غره راخدہ چې دا وې کړن ډیره غره را ده او کنه خامخا باز زېکي باز محسوس حالات وکي نو خير دي او ايستغفرنا او ځان دې بچکي خیر الله لنا ندا غره د دې لپاره والله هو پاک سميون او کړي عليين په دې پارڅ باندې الله وې زو پارڅ باندې په اغه عبدالرحمن بابا, و و عبد بابا, نا عبد بابا <coughs> او نه هغه تو کی وو مبا دے وسره خلکو ټوګي کولې یو وړه قزاوونه هغه وسره ټوګي کولې نستږی ټوره کډوی شونډه سری کډوینو عبدالرحمن بابا ناس وو نه هغه فکه داسې تیریږي غته ګوري عبدالرحمن بابا وی په دې عقل او په دغزی با په دې عقل او په دغزی شونډه سری کډې سترګې ټوره او پما تیری کی نا و هغه پرم ټوګو کړل دا هغه ور سره ټوګو کړو هغه پرم ناشه میسر جوړ کلا په پدې راغلا او په دې راځي آ شون دې سره کړیو آ سره کې تورو زم ما دا بازی دا سې نا لاوي کچره ځان وباشکن ډیره بخي وان یستغفرنا خیر الله لنا کچره ځان وبچکین دا بغوري ډیره 파ره والله دایفاع سمعون او یدن کدی علی ام پوله پارڅ باندې لس علل اما نشټره پړن باندې حرج انس گنہ ولا علل ارجین پګړ حرج انس گنہ ولا علل مریض ان پنا جوړ باندې حرج انس گنہ ولا علل انفسکم ان پنه نفسو تاسو انت کھلو چخره تاسو مم بو یته کوم د کورونو پلنا ابوت ابای کوم یاد کورونو د لارن خپلنه بعضی سهح کرام جو مجاهدینو هغې ببت ل کورونه بهخ شوو د دا ماذورین می کې ولو چې ای تا چک نه چې ووق د ډړی برغ نه کور ته ببتلو نه الله دا او کمولکو چې نه او هغې ځکه استعماللولو س نه چې وونه چې د مو د هغې د کور سوکې کوو چېتهګونهپکن دی نهله او کم راولګ چې سوکیا وله کوئ نو خیر د خوردا کوو د هغې د کور نه کوي که چېرسی د پللار کوري هلته کې را شي که نه واده او پلارور کار تع... راشي نه غی په خوشال خفه پ او بو تهمه کوم یا کورون د مندو نه او بو خوا کوم یا د کوونو نه خوشحالیږي او ب ته خواوا کوم یا د کروونه خودو نهخورور پهخوروررم خوشحاللیږ او بو ته ما کوم یا دروونه خپله نهه کاره را شي نروره باند د تررم خوشحالږي او د کووننو پ په چ کم د نه په روهبان د خوشالی چخورین سرډخي او بو ته اخواه کوم یا د کورنو د ماماګانو ستاسوونه ماما, ماما په خریبان د خوشحالی او بو ته خااتته کوم یا د کوررو نه ماسیگانو نه او ما ملکت ایمانکم او ما مالک تم مفااتې او یاغ چې تاسو مالکان د کونجو داغې او ما مکتون مپاتې اوغا چې تاسو مالکان کلي د کونجو خپلو تاسو اختیارور کللې او دواله او صدیقی کم یاد دوستان اخفلونا ناقیبا اقیم چکم دنو خپنی دوست دوستان پیوبل بان خوراک چسی ناقی لی سال ای کم نشتری پتاس بانی جنان گنا انتا کلو چو خورای جمعی ان پیوزه ای او اشتا تای جده جده لدوڑه عداب دی دوڑه عداب دی قیوزی بان پینده بان کنین اوم او کزان نزان لپلیٹ کل لزان جدا خوری نس گنا پکنشتری پایدا د خرقم نو کړه چې داخله تاسو بیوتن کورن تاسو سلامو سلام چوي علا انفسکم په یو بل باندې دا داډاله دا من عند الله طرف دا الله نام مبارکتن برکت نه کده طیبا پاکرا ځکه د ذړت تسکیو سر راشي پاکیت وسر راشي دارنګې زړه خوشاله شي چې کله تاسو کور ته داخلهږئ نو په یو بلبان باندې سلام چوي الک معصمانه وسی اکثر ما داس کې هغ عد شوي چې کور ته راشي نه سلامچي خو کار دی دالی سړی جراغ نه کور د سلام واچي اوداررنګې مشرانې نومو خو چا جممات کې خبره ووري نه بیا کور پهکې چې دک انچل د اسلامی طریکه او چې کمونه دا سلام په یوبل انچول خورري ب دا په بډی بند سلامچي السلام علیکم نه او چې مخکې پوکې دا پوکی نه نو بیا لانج شي نه ل سلام اچ په یوبلبانند دا ډال طرف دالانا لانا برکتنا کا پاکک کذاک داررن ک یو بین الله بیا یعنی اللهکمل آياتې تا صدلیل دکم تقلون د د رپ چې تاسو پوهوشئ پهدی اییت کے دامیر او د معمور مننس کے اداب دری هغې بیان لور چې دامیر او د معموری نه مننس کے س آداب دي د مشر او د کشر منز کے سعداد بي ان نال مؤمنون لظیننا ب ش معمناننا کسان دی عاممن بال یقین کلی پا اللہ و رسولی او پیغمبر داقا بانده وی زاکانو او کلچی دی ماو دقی امیر سران علی امرین جامعین او یو کار جامع باندې یعنی په کار دا دین بانده دینی کار دی یو زیشی وی دی دیم امیر مامورین لم یز حبو نو نبزی دی حتی تردی پوری یستاز اینو که اجازت غالی دا استاز نا اجازت غالی دا امیر نا د خپل امیر نه به جایت غواړي سکارې پیخ نه هغه به زرو امیر ته استاد ته جماکار د ضروری او زل علما دا نه چرګه د غل سره واسي د غل په شان سره ونو واسي چې ته ګور نه نه وای نه مامورین اجازه په د خپل استاد د خپل امیر او د خپل مشر هغه نه بغواړي دغه وجدارا چې کله خپل سیمه بانديږي او بار چې تس چلوش جانو شو جګړو شو یا نور شو نا غي جذب نه ورکل بار جنگ جوړ شي نه نقصانو وشي او چنه جهادت غوړي سهو شي نه مرطبتي بیا د دیو جنا ایجاد وختلا چې کوم نه دا یا امیر تپد چې دا وخت دلو دے ملر شا او کني نو ته یمدا چې دی په پټ باندې وو چې وخت دلوني په لار کې غلو شو کوي <تصفح> خامخا د مشرد استاد دا امیر خبره نهوري خامخا څنګه راځي بیا پیخي کوي دا قصیده مور پلار خبره به منی چې تا مور پلارو یې مزه تب دانو چې تاسو نه پویګا زه پویګم از ماشروټه م ما په مخ روان شي هانه چې لار کې سپیخ جو به د قصې چلی علاوه لم یذهب حتا یستاذینو ان بشکا کسان بشکاکاسان یستاذنونکا چې جات غوالستانه اولئک دا کسان دا کسان دی امینون بالله چې یقین کی په الله او رسوله پیغمبر دا غ باندې په غواړي چکال تنظیم یاو کار دې شورو دی نو ایجاد په ماموری نغالی چې کاغذ نه بلته به حوالہ کی او چې کاغذ نه بلته به حوالہ کی چې ایجاد نو غالی نه یو د پلانې وړ کېږي دبل نو د کسه چلی نه پګانو کسبانو کې غا مردارش الاله نش چاډ پسې فایدهسته هسته نو پس کچه جات غالیستانه الی بازشانې د پاره بعض کارو نخبلو دغه کارونی خامخه وګستنوني دروازې په نور څه دغه کارونی نه فازن جازت ورکا لمن اغه چاته شته چې چا خوغه استامینن په دې کې امیر ته اختیار دی که داغه موذون او زر اوګانه چې اول سیدا اوذر وتشته ور دغه اجازه ته او کچری موذون نګنی نندې ورکی واستغفر الله وملل بخنه غوار دی په در الله نه اجازه ته ورکا او بیان تنظیم د کار نه پادشن امیر بخنو دی ول بخنه غواړي علامات او توکي سر ضروری کار دی اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بخون دی بل لا بل لاتجعلو مگر زوئی آوازو لاتجعلو مگر زوئی دعاء الرسولی آواز دی پیغمبر یا رابلل دی پیغمبر دعاء الرسول رابلل دی پیغمبر بینکم پا خفل مینس کی پا مینستاس کی کدعائی کوم پښند حکم د باځ او استاد او بازار بازار لاره سنتيوبل ته اپلاني دي خوارشه الګه دي خوارشه د دان سي خپل امير استاد ته بدانه وي هغه ته وی دي دارنګي الله وي خپل مینس کي تاسووبل اوبل आवाज کوي نو سفروانو ساتي دا سم چې کله پیغمبر ته وی راشه نو بزرزي بیا او یا تاسو आवाज کوي امیر ته نه پاداب سره دې دا آداب دي دې جکی ادم منتخبې لا تجعلوا مگر دا وې دعا الرسولې را بلل پیغمبر یا حکم د پیغمبر اواز د پیغمبر بینکم په خپل میانس کې کا دعاې باد کوم په شاندو حکم د باد استاسو باز باز لره ځکه چې امذل امزولی, امزولی ته اواز وکړ راشه د ویلک صبر وکا بیا راشه کنه یې درنه مولېګا دا د امذل کاری چې کله مشره استاد ته چې دې ښه راشه خاج دا به نو چې و لږ خبر وکهکه یو ه لونې صبر در ځم نه نه فورت منډ زر دامیر او د استستا مشر خبرو په شان د امزو نهګي چې سفروا په نه سا ده بشي وازو ک راشهول لږ سبر و نه <تصفيق> الله داسېمه کو که نه ددي او چېنا ام قورتبي د ا د لاندې ووي دلیون تحري من تیه دلیلن علا تحریم انده ده ایت کے پا دی خبر دلیلی چې پیغمبر تا آواز دا ورستنا دا ناروا دی دا مند دی سمت لفت دا دی کې آواز یا محمد تو یا محمد تا ویسی قتلی کن دی کتلی یا محمد چطر کم دیکی دی دا دی آیت دلان دی روح المانی مویلی ری دا امام قرطبی مویلی ری نور مویلی دللی لا ری من نه داې وي دیت کې پهې خبره دلیللی چې یا محد نه شولی یا محمد چغ نه شولی دا ب دا منګې د مینی ووجي و د منی مشرې نو پهې ووجبان د لا ت جالو دوار رارسولی بین کوم که د بعض کوم باه قدې عاععمل پی جنیا الله کسان یا تسللونا کی خو ییګ من کوم پتا وسکه ل زیر پناته منافقین مناستو چې پیغمبر وسو مطالبه وکړل نو جو منافقین مځیر پناته بداس خویدل ایس تلبر ور ځان به وباسو ا لاوی داسه مکه تنظیم د کار ځان خو یوي مکنه ځانو باسه مکنه شټ مو باسه کنه فال یحذر الذین فسو دیری کسان یخالفونا چې مخالفت کی ان د حکم د پیغمبر ان توسيبم دا چوبل سي ديتا فتتن عذاب فتتن تکلیف امتحان اي سي بم يا بور سي ديتا عذاب عليم عذاب درناک الله خبردار ان للله بيشکه دا الله فكر زك ديما سو في السماواتي يا پاسمانو كري ول ارضو پندما كري قد عالم يقينا پوي ک الله ما پا حالت ان تم چي تاسو عليه پاغي بندي ويوم بارد بن يرجعون جاء باسقلوا بش الى يد الله تا فينبههم والله قد يق شيء عليم فود فارس بنده بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سوره الفرقان نزول كدسل ويختو پس ده سورت یاسین نا نازل شویره دعوت سورت ده مقاصد اربعان یا ارد شرکو فی البرکات مقاصد اربعان توحید رسالت صداقت القرآن ایمان بالآخرت او یا ارد شرک فی البرکات ارض کې د شرف ولبرکات دادا او رسالت مخکې سورات سره رب تعالی او مخکې سورات کې اصلاح د عمل شو مخکې سورات کې اصلاح د عمل بیان شو دې سورات کې اصلاح د عقيدي ذکر کولا ځکه د سورته دې سورات پس سی او دی راول یا مخکې سورات کې